אז uh, אני מאחל לכולם שבת שלום ומבורך, מה שלומכם? האם אכלתם טוב? איך הייתה ארוחת צהריים? טוב, נקפוץ על כל השאלות האלה. אני מקווה שהתשובות uh, הן uh, שהיה לכם טוב, ושהמשך השיעור הזה יהיה מבורך uh, מכל הבחינות. אנחנו היום לומדים uh, על uh, נושא שביקשתם ללמוד בפעם הקודמת. אנחנו נלמד, נמשיך ללמוד על המשיח, אבל במחשבה היהודית, כדי להבין מה בעצם הנקודה, הזווית, המבט, נקודת המבט היהודית על שני סוגים של משיח. אצלנו במחשבות יש רק משיח אחד, אבל ביהדות יש זרמים שמקבלים את, את המשיח בשני גישות שונות, שני גישות שונות. אחד מהם נקרא משיח בן יוסף והשני משיח בן דוד, משיח בן דוד. אנחנו מייחסים למשיח הזה בעצם במחשבה היהודית, מייחסים לו את מה שיוסף עשה, את מה שהוא בעצם עשה למשפחה שלו כאשר הוא היה במצרים בראשית 45, 5 עד 7 שימו לב כאן יוסף מדבר אל אחיו והוא כמובן מדבר לאנשים המומים לחלוטין אחרי שהם גילו שהוא בעצם לא סיים את חייו אלא להפך הוא הפך לאדם החזק ביותר במצרים אחרי פרו, ויוסף כאן מעודד אותם ואני רוצה שתתייחסו למילים באדום והוא אומר לה... אני או סליחה. אוקיי עכשיו יותר טוב, בראשית 45, 5 עד 7, הוא אומר להם אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה. עשיתם דבר נוראי אבל יש לזה סיבה, ותשימו לב מה הוא אומר להם, סליחה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. אני סבלתי כדי שבעצם אני אספק לכם את מה שאתם צריכים לקבל, מה שהוא תכנן לתת לכם, הוא תכנן לתת לכם את זה דרכי, כל הסמל הזה שאני עברתי בעצם זה אה, תוכנית של אלוהים כי הוא שלח אותי לפניכם כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר, הוא אומר להם זה לא במקרה שאני נמצא פה וישלכני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ, עוד פעם הוא מזכיר להם כדי שאתם לא תכחדו מעל האדמה, זאת אומרת שתישארו חיים. אלוהים שלח אותי, להחיות לכם לפלטה גדולה. ועתה, עוד פעם הוא חוזר על זה בפסוק שמונה, ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים. ויסימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. בעצם יוסף רואה את עצמו כמו שזה שאמור לדאוג ולספק את הצרכים החומריים של עם ישראל, אוקיי? בואו נהיה עכשיו ברורים יותר. אם יוסף הוא בעצם אב טיפוס של משיח בן יוסף, אז התפקיד שלו זה לדאוג בעצם לצרכים החומריים של העם. מה זה החומריים? חומריים okay. זה אוכל, פיזי. מטריאליסטיק. Material. אוקיי, מטריאליסטיק. Uh, הוא המשביר, המשביר לעם, זה שנותן להם את האוכל. לעומת יהודה, שלא בעצם מיועד התפקיד הרוחני. במסורת היהודית, במסורת היהודית יש פה את הדואליות. אתם יודעים מה זה דואליות? יש פה שני רעיונות uh, שונים, uh, ובעצם uh, הדואליות הזאת מתבטאת ברעיון, הרעיון של שני משיחים, שני משיחים, יהודה ויוסף. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. <אח> יש מקורות רבים בעניין משיח בן דוד, אבל לא הרבה התייחסות למשיח בן יוסף. אני אביא לכם היום שני התייחסויות שנדבר עליהן, יש עוד, אבל את השניים המרכזיות למשיח בן יוסף. אנחנו נבדוק מה בעצם אומרים על זה גדולי היהדות במקורות ובתקופה המודרנית, אוקיי? במקורות זאת אומרת מהתלמוד וגם בתקופה המודרנית. אז תסביר לנו, למה אנחנו מדברים על זה? מה? למה יש משיכים? אז זה מה שאנחנו עכשיו לומדים. זה היה אינטרדקשן. האינטרדק okay. של <laughs> מה שאני אמרתי בהקדמה זה שביהדות יש שני סוגים של משיחים שאחד מהם בעצם משיח בן יוסף המקור שלו בעצם זה מסמך על מה שיוסף אבינו בעצם עשה הוא סיפק את המקורות החומריים ובהמשך של השיעור אנחנו נגלה בעצם על מה מדובר בעוד זוויות ביהדות ככה שתכירו כל הפואנטה היא ש... האנשים בקהילה יכירו את הנושא של משיח בן יוסף כי האנשים ביהדות באים ומדברים אליהם ואומרים להם משיח בן יוסף זה היה צריך להגיע והם לא יודעים על מה מדובר אז עכשיו אנחנו נדבר על זה בספר זכריה יש שני פסוקים שלא ברור בדיוק על איזה מאורע אתם יודעים מה זה מאורע? משהו שקרה. מאורע הם מכוונים. כתוב בזכריה, 12, 10 עד 12, ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים. והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על יחיד וכהמר עליו כהמר על הבכור. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. זה בעצם חלק מפסוקים שהתלמוד מתייחס אליהם. תשימו לב פה לכותרת, משיח בן יוסף בתלמוד ובמדרש האגדה. התלמוד מביא את דעתו של רבי, רבי שנקרא רבי דוסה. הוא חושב שהפסוקים האלה מדברים על משיח, משיח בן יוסף שנהרג, אוקיי? עכשיו, חוץ מזה, התלמוד לא מספק עוד פרטים רבים, ככה שהדמות הזאת, משיח בן יוסף, למרות שהיא מוזכרת בתלמוד, לא, התלמוד לא ממש מרחיב עליה, אוקיי? גם עוד מקום אחד בתלמוד מביא מהמדרש, אתם יודעים מה זה מדרש? המדרש מדרש זה סיפורים שרובם אגדות על מה שבעצם הפסוקים של התורה מדברת עליהם או הנביאים, אוקיי, okay, שהתנ״ך מדברת, אז המדרש בעצם נותן לנו את הזווית התלמודית התל, הגדת, הגדתית על זה. תשימו לב כאן אנחנו רואים בספר במדבר 24, שו, פסוק 17, בלעם פה מנסה לקלל את ישראל ויוצאים לו ברכות, כתוב אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת. בעצם הדברים של בלעם מפורשים בצורה הזאת, בצורה שאנחנו עכשיו נשמע. מה שבעצם הם אומרים על הפסוק הזה במדרש, תכף אתם תשמעו, אני לא יודע איך הם הגיעו לזה, אבל זה הפירוש. יקום מלך אחד ברומא וימלוך על כל העולם תשעה חודשים ויחריב מדינות רבות ואיחר אפו על ישראל זאת אומרת יכעס מאוד על ישראל וישים עליהם מס גדול ויהיו ישראל באותה שעה בצרה גדולה מרוב הגזרות והמהומות שמתחדשות עליהם בכל יום וישראל מתמעטים וקלים באותו זמן ואין עוזר לישראל אז הם אומרים שהפסוקים האלה שעכשיו אנחנו קראנו פה בעצם מדברים על זמן מאוד קשה לעם ישראל, מאוד מאוד קשה, עד אחרי תשעה חודשים, כתוב לסוף תשעה חודשים, יגלה משיח בן יוסף, עכשיו יש לו גם שם, נחמיה בן חושיאל עם שבט אפרים ומנשה ובנימין ומקצת בני גד. זה המדרש, המדרש. כן, מנשה, שבט אפרים ומנשה ובנימין ומקצת בני גד. לא, לא, אני שואלת, מאיזה שם שם עם השבט, הוא לא אומר, שהם לא אומרים שהוא יוצא מהשבט הזה. אומרים, הוא עם השבטים האלה. עם שבט אפרים ומנשה ובנימין ומקצת בני גד, אוקיי? כן, כן, עכשיו, אני מבין, עכשיו אנחנו לומדים איך היהדות מסתכלת על משיח בן יוסף. זהו. שומעים ישראל שבכל המדינות שבה משיח אדוני, ומתקבצים אליו מעט מכל מדינה ומכל עיר. ויבוא משיח בן יוסף, שימו לב מה הוא עושה, ויבוא משיח בן יוסף ויתגרה מלחמתו עם מלך אדום וינצח את אדום, ויהרוג מהם טילי טילים ויהרוג את מלך אדום. שימו לב על איזה משיח אנחנו מדברים פה, משיח מיליטנטי, מיליטנטי. הוא בא לנצח צבאות, הוא לא בא לעשות מלחמות רוחניות, זה משיח בן יוסף, זה לא חלשלוש כזה מסכן שמספרים, זה לא. לפי המדרש, המשיח הזה עושה מלחמות. שמעתם פעם על בר כוכבא? כן. רבי עקיבא חשב שהוא המשיח, בגלל זה קראו לו בר כוכבא. אה. הוא הכוכב, אתם מבינים? בר כוכבא בארמית. המשיח בן יוסף הוא משיח מיליטנטי, תשימו לב, מנצח את אדום ויהרוג מהם טילי טילים, ויהרוג את מלך אדום, ומחריב את מדינת רומי, ויוציא קצת מכלי המקדש שהם גנוזים בבית יולדוס קיסר, ויביא לירושלים. וישמעו ישראל ויתקבצו אליו, ומלך מצרים ישלים עמו ויהרוג כל אנשי המדינות אשר סביבות ירושלים, עד דמשק ואשקלון, וישמעו כל אנשי העולם ותיפול אימה גדולה עליהם. וואו, אתם לא הבנתם אולי הרבה דברים, זה בסדר. מה שבעצם הם אומרים, המשיח בן יוסף הזה, הוא משיח שהוא מצליח את אדום, את רומי, מחריב להם את הערים שלהם. בקיצור, משיח מיריטנטי, כן. זה בעצם כבר קרה, כאילו... רגע, רגע, שנייה, שנייה. על איזה גאולה אנחנו מדברים פה? כן. כי אנחנו רואים את כל זה ש... בטח, שזה בטח, שזה בטח, שזה בטח. שזה <שזה> <מבורר> עכשיו אנחנו תכף נברר את זה במובן אחר גם, לא רק בזה. מה שאני רוצה להביא, שבמדרש, המשיח הזה מביא גאולה מסוג <אח> אחר. זאת לא גאולה רוחנית אוניברסלית, אלא גאולה מהכובש, הזר. זה שמביא מיסים, זה שהורס לנו את החיים. האם התלמידים של ישוע היו רחוקים מישוע? משיח בן יוסף, זה בדיוק המשיח שהם ציפו לקבל. זה המשיח שהם רצו. משיח בן יוסף, ככה הם רצו. אבל האמת היא שקראו לו אז משיח בן דוד. לא היה שום משיח בן יוסף. תשימו לב, אנחנו ממשיכים לראות מה המדרש אומר, ומחץ פתאי מואב, אמר רבי הונא בשם רבי לוי מלמד. זה טוב שאתם שומעים את הדרך הזאת שהם מדברים. ככה אתם מכירים אותם. ככה הם מדברים בתלמוד. אמר רבי הונא בשם רבי לוי מלמד שיהיו ישראל מקובצים בגליל העליון בגליל העליון, מעניין ויצפה עליהם שם משיח בן יוסף מתוך הגליל מתוך הגליל מצפה להם שם ישראל באים לגליל העליון ומי מחכה להם שם? משיח בן יוסף והם עולים משם וכל ישראל עימו לאן? לירושלים והוא עולה ומה הוא עושה? הוא בונה את בית המקדש, הוא מקריב קורבנות, והאש יורדת מן השמיים, והוא מוחץ כל אומות העולם, ויבוא על ארץ מואב והורג את חציה, והשאר הוא שובה אותו בשביהו, מעלים לו מס, ועושה באחרונה שלום עם מואב, וישובו ארבעים שנה לבטח אוכלים ושותים, ובני נכר יקריהם וכרמיהם. האישיות הזאת עושה סדר עולמי. לפי המדרש, הוא מצליח בכל משהו, אבל ההצלחה שלו היא חומרית. עוד פעם, תשימו לב, המשיח הזה הוא משיח גואל במובן הארצי. זה? עיקריכם וקרמכם. העיקרים שלכם עיקר זה חקלאי, זה שעובד בשדה. וכרמיכם הכרמים שלכם. קרמים איפה שעושים יין. מה המשמעות? אוכלים ושותים ובני נכר עיקריהם וכרמיהם. בקיצור, בני הנכר עם הקרמים שלהם ועם האיכרים שלהם. זאת אומרת, זה חיובי, זה חיובי, זה חיובי מאוד. זה חיובי, מה שהוא אומר, הוא עושה שלום עם מואב. וישבו 40 שנה, 40 שנה, המספר הזה תמיד מסמל משהו שהוא כאילו מאלוהים, שזה משהו שהוא טוב. זמן, זמן חשוב כזה. מה? מי שעושה איתו, מי שפוגע בעם שלו, אם זה רומי, הוא משמיד אותם, אם זה אדום, הוא מכסח להם את הצורה, אם זה לא משנה מי, הוא, הוא הכוהל של עם ישראל, עומדים ואומרים סוף סוף, הנה, עכשיו אנחנו מראים לכולם, עד היום אנחנו היינו המסכנים והסובלים, סוף סוף הגיע מישהו שסוגר לנו, זה הבנימין נתניהו של אחרית הימים, אוקיי? זה שתמיד אנחנו מסתכלים מי יעשה סוף לכל הצרות שלנו. שיפסיקו לזרוק אבנים על הרכבת הקלה, שיפסיקו להבעיר צמיגים, שיפסיקו להרוג אותנו בבתי כנסת שלנו. מי יקום ויעשה שינוי? הנה, משיח בן יוסף, זה המשיח שמחכים שיגיע. בסדר, אז זה, אז הם נכון שזה מגיע? עכשיו תקשיבו, תקשיבו, המשיח הזה שמדובר עליו, מחכים שהוא יגיע במובן... הישועה אה, של התקופה, אוקיי? בכל תקופה, תכף אנחנו נראה את זה ואנחנו נלמד, יגיע המשיח בן יוסף שלו. משיח בן יוסף במקומות מסוימים הוא רעיון ולא אישיות. אה, בואו בוא, בוא, בוא נתקדם טיפה. וקרקר כל בני שט, עד עכשיו אנחנו אה, קוראים את הנבואה של בלעם, אוקיי? קרקר כל בני שט שהוא מקרקר כל אומות העולם שנקראים בשם שט, אוקיי? ואחרי, מה זה מקרקר? אני לא יודע מה הוא יעשה להם. מקרקר להם את הצורה או <laughs> אבל זה, זה הפירוש, כאילו, הוא, מי זה הוא? משיח בן יוסף, מה הוא עושה? הוא מקרקר כל אומות העולם שנקראים בשם שט. ואחרי כל זאת שומע גוג ומגוג ועולה עליהם. והוא נכנס והורג אותו בחוצות ירושלים. וואו, <laughs> הורג את משיח בן יוסף. גוג ומגוג מצליח בסוף להרוג את uh, משיח בן יוסף, ואחריו, יקום מלך אחר רשע ואז פנים ויעשה מלחמה עם ישראל שלושה חודשים ושמו ארמילוס ויעלה לירושלים אה לא לא לא סליחה, רק אחריו יהרוג את משיח בן יוסף <אח> הוא הורג בעצם את, לא יודעת מי הוא, הוא הורג פה אבל רק אחריו <אח> כן כן נכון אנחנו, והורג אותו מחוצה לירושלים ואחריו יקום מלך אחר רשע ואז פנים ויעשה מלחמה עם ישראל שלושה חודשים ויעלה לירושלים ופה ויהרוג משיח בן יוסף ואחר כך יבוא, מי יבוא? אחר כך יבוא משיח בן דוד בענן. אוקיי, רק אחר כך יבוא משיח, כל זה אנחנו מביאים מהמדרש דרך אגב, כל זה, כל זה מהמדרש. אני לא יודע למה אני לא יודע מה נכון, נכון, אתם עכשיו זה טוב שאני מספר לכם את הדברים האלה שתראו שאנחנו לא מנותקים. קאונטרפיט מתחזה, מתחזה נכון, עכשיו אני רוצה שנקרא בעצם את מה שאנחנו מבינים מזה, מה שהמדרש ממשיך לדבר, נמצאנו למדים, הפירוש על המדרש, נמצאנו למדים שבעת צרה מצד אדום יקום משיח בן יוסף תחילה בגליל ואחר כך בירושלים מה הוא יעשה? הוא יקבץ נדחי ישראל וינצח את אדום ואת כל המדינות השכנות. הוא יבנה מחדש את בית המקדש ויחדש בו את העבודה. וכך ישראל יהנו משקט לארבעים שנה. בסיום תקופה זו יקום מלך רשע ששמו גוגו ארמילוס, יתקוף את ישראל ויהרוג את משיח בן יוסף בחוצות ירושלים. רק אחר כך יתגלה משיח בן דוד שיציל סופית את עם ישראל ויחיה את המתים, אוקיי? Okay? זה הדרך של המחשבה היהודית על המשיח. שני סוגים של משיח, אחד מציל אותנו מהצרות היומיומיות, השני בעצם מחיה את המתים ומביא שלום לכלל העולם. אנחנו מבינים את המדרשים הנ"ל כמו שהם, הוא אומר, הם מסבירים את זה ככה, פשוטם כמשמעם. הם מדברים על זה פשוטו כמשמעו. אבל, אבל לעומת זאת, יש כאלה שראו במשיח בן יוסף מושג, אתם יודעים מה זה מושג? או עיקרון, עיקרון או אפילו תקופה, גם תקופה, יותר מאשר הם ראו בו בן אדם מסוים. לא כמו שמדברים על משיח בן דוד, מסתכלים עליו בצורה אחרת, ומי הם שיסתכלו עליו? עכשיו אנחנו נכיר שניים מהם. וזה חשוב שתכירו את הדמויות האלה, כי אם תדברו עם יהודים ואתם לא מכירים את הדמויות האלה, אז חבל על הזמן, אז אין על מה לדבר, ואני שמח שאתם נמצאים פה היום, כן. לא, אני לא מצאתי. לא. אז תשימו לב, קודם כל הראשון, הראשון שאנחנו נדבר עליו, הוא נקרא הגרה. הגרה, לא אגרת הרדיו והטלוויזיה, אני תכף אנחנו נדע מי הוא, הגאון מווילנה, אוקיי, הגאון מווילנה, הוא חי, ב... הוא נולד באפריל 1720, נפטר באוקטובר 1797, הוא נקרא הגאון מווילנה, אתם יודעים למה קראו לו, הג... לפעמים אנשים קוראים לו רק הגאון, לא, לא הגאון מווילנה, הוא היה, הוא נחשב בעצם ביהדות לאחד מהגדולים שבמקרא, גם בתלמוד וגם בקבלה, הוא פוסק, אתם יודעים מה זה פוסק? הוא מחליט אה, אה, בענייני הלכה, הוא יכול להגיד מה נכון לעשות ומה נכון לא לעשות, ואנשים מתייחסים לזה כמו חוקים של אלוהים, אוקיי? הוא, הוא פוסק גדול, הוא היה אה, בקיא, זאת אומרת היה לו ידע רחב במדעים, אה, יש עליו גם אגדות רבות אה, בשם שלו, והוא היה ידוע אז, יכול להיות, אנחנו לא אומרים שלא, הוא לא דמות שלילית, הוא היה נחשב לאדם מאוד לא צנוע, רצו שהוא יהיה רב גדול מאוד, שיחליק בתפקידים רבנים, הוא לא הסכים, הוא כל הזמן היה רק, רק לומד את הדברים האלה, הוא היה לומד, הוא היה ידען גדול ב, בלימוד התלמוד והקבלה. שימו לב, מי שהיה תלמיד שלו, רבי חיים מוולוז'ין, כותב כי אף אף, תראי מה הוא כותב עליו, תראו מה הוא כותב עליו, אף גם אם יזכו הדור שהתפשטו כל חיבוריו הקדושים, אפס. מקצת מן המקצת, מקצה תורתו וחוכמתו תראו, וכולם לא תראו ולא תוכלו לשערו. הוא אומר, אפילו אם אתם תקבלו את כל מה שהוא כתב, אתם עוד לא יכולים ממש לראות כמה חוכמה יש לו. אבל תדעו ותאמינו, וואו, זה, זה אני לא האמנתי שאני קורא, את זה אני לא האמנתי שאני קורא, ואני אסביר לכם תכף למה. כי אין חקר לתבונתו וחוכמתו ודעתו הרחבה בניים וכערך טיפה נגד הים הגדול, כך ערף חיבוריו נגד חוכמתו המרובה, ככה מקבלים אותו ביהדות, זה לא אנחנו קודמים, הוא מדברים עליו בלשון שעכשיו אתם תחזיקו חזק בכיסאות, ותשימו לב על מה מדובר, ישעיהו 40 28 הלא ידעת אם לא שמעת אלוהי עולם, אדוני בורא קצות הארץ לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. עכשיו אתם מבינים מאיפה הם לקחו את זה. <אז> למי פה אין חקר לתבונתו? <אז> אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה אני קורא לזה גידוף. להגיד על אדם, להשוות אותו למה שרק אלוהים אין חקר לתבונתו. לנברא במקום את הבורא. תשימו לב מה כתוב בישעיהו 11.9 אתם זוכרים פה שהיה כתוב חוכמתו ודעתו רחבה מני ים ערך טיפה נגד הים הגדול שימו לב מה ישעיהו אומר פה ולא יראו ולא ישחיתו בכל העם קודשי כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים <environmentally תק> <תק> אוי ואבוי האם אנחנו יכולים להתייחס לאדם חכם ככל שיהיה באותה הדרך שאנחנו קוראים בדבר אלוהים את ההתייחסות של הנביאים אליו. אני לא רוצה להישמע דרמטי, אבל בעיניי, בעיניי זה גילוף. נכון אוקיי, אבל זה מה שקורה ביהדות. זה מה שקורה ביהדות, לוקחים פסוקים מהתנ״ך ומפשיטים מהם את האמת הפשוטה, הפשט, ומלבישים עליהם כל מיני דברים אחרים שאינם נגלים בפעם הראשונה שקוראים את הדברים. אבל כאן אני פשוט מצאתי את הדברים פה קצת צורמים עם לדבר בלשון המעשה. שימו לב מה הוא אומר, עכשיו זה על זה שאנחנו דיברנו עליו שאין חקר לתבונתו, מה הוא אומר, אני לא אקרא לכם את הכל, אה, עם ישראל לא יזכה לגאולה פלאית ופתאומית, עכשיו הוא פה מדבר בלשון שאנחנו לא מכירים, הוא אומר הגאולה לא תבוא לפתע, לא תבוא כמו גנב בלילה, או, אנחנו מכירים קצת דברים אחרים, מה הוא אומר, אלא גאולתו תתבצע בשלבים כמו בבניית בית שני ברשות ובסיוע של אומות העולם. Yeah. תשימו לב, הגאולה בעיניים של הגר"א, של הגאון מווילנה, היא כזאת. הגאולה לא באה ככה פתאום, פתאום כולם נושאים. לא, זה לא קורה. ככה זה בא אפילו עם סיוע של ארה״ב, סיוע של סין, של הם מסייעים לנו להיגאל, אוקיי? yeah. בסיוע של אומות העולם. אז yeah. מה זה גאולה? רגע, בואו נמשיך, בוא נמשיך לקרוא. תקופה זו תתאפיין בהתחזקות מדינית וחזרה בתשובה, אוקיי? היות שייעודו הכללי, מה הייעוד הכללי? ייעודו הכללי של משיח בן יוסף הוא בשלושה דברים: גילוי רזי התורה, קיבוץ גלויות וביעור רוח טומאה מן הארץ. הוא עוסק בתיקון. תקשיבו טוב טוב, המשיח בן יוסף הזה מתקן יש עולם מקולקל, הוא בא לפה לעשות תיקונים לעולם הזה, לפני שמגיע משיח בן דוד, אוקיי? Okay? לפני שמשיח בן דוד מגיע. רק אחר כך, כאשר השטח יהיה מוכן, יופיע בהדרו משיח בן דוד. אתם חושבים כמו שאתם חשבתם עד היום, שישוע יגיע לעולם מלא בחטא? <אז> לא, לא, לא, לא, לא. <אז> מכירים לפניו את <בית> הדרך. <אז> ישוע יגיע לפה שהשטח יהיה מוכן. רק אחרי שהשטח מוכן, אז משיח בן דוד מגיע. הגזרה מתבטלת על ידי, זה מה שהוא ממשיך לדבר פה, זה הגאון מווילנה, הגזרה מתבטלת על ידי אריכות הגלות ועל ידי ייסוריו. ככל שהוא סובל יותר, משיח בן יוסף, ככה עם ישראל נגאל בצורה טובה יותר. זאת אומרת, בלי קושי מיוחד, אוקיי? ועל ידי המעשים הנעשים במסירות נפש לקיבוץ גלויות, שזה התפקיד שלו, ועל ידי חבלי משיח, אתם יודעים מה זה חבלי משיח? חבלי משיח זה סבל של המשיח. חבלי משיח, אומרים חבלי לידה, אוקיי? שכדי שתבינו, חבלי לידה זה צירי לידה. אז חבלי משיח זה כאבים, זה, זה הכאבים שהמשיח אמור לסבול. גזירה אוקיי? מתבטלת באופן שנחלקת לחלקים קטנים, כמשל המובא במדרש. עכשיו יש פה סיפור, זה, זה מאוד אופייני למדרש, עכשיו משווים את זה לסיפור, תקשיבו סיפור מעניין, כן. משל למלך שכעס על בנו, מלך שכעס על הבן שלו, ונשבע לזרוק בו אבן גדולה, אוקיי זה הבן שלי, אני נשבע לזרוק עליו אבן גדולה, אבל, אבל, אחר כך ריחם עליו, ניחם וריחם עליו, אבל כדי לקיים את השבועה שלו, הוא שובר את האבן הגדולה לחלקים קטנים, וכל פעם זורק עליו אבן קטנה, אוקיי? Okay? כדי לא להרוג אותו. זאת אומרת שהוא יסבול, נכון, אבל בעצם הוא לא יהרוג אותו. Mm -hmm. הוא זורק עליו את החלקים האלה אחד-אחד. דרך אחד, אחד, אגב, זה סיפור שבעצם הוא קובע את זה, שזה ככה. אתם יודעים שאת המדרשים ואת ה, הלימודים, מי שקובע אותם אלה הפוסקים. הדאון מווילנה, הוא משפיע על ידי כך שהסמכות שלו מתקבלת. לעומתו, יש לנו גם את הרב קוק, מי שמע על הרב קוק? אוקיי, he אוקיי, אתם מכירים את הרב קוק? שמענו רק רחובות. אוקיי, זה רחוב הרב קוק, נכון, אבל זהו הרב, הוא כבר בשנים מאוחרות יותר, מ-1865 עד 1935 הוא חי, הוא היה הרב הראשי האשכנזי הראשון, אוקיי? הוא נחשב גם לפוסק, והוא גם מקובל והוגה דעות ואתם יודעים מה? הוא נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית אתם יודעים מה זה ציונות דתית? מה זה הציונות הדתית בעצם? הציונות הדתית היא בעצם אלה שבאמת מקבלים את העובדה שארץ ישראל נשלטת על ידי שלטון ישראלי שאנחנו חזרנו לארץ הזאת בזכות הארץ הזאת שייכת לנו ואנחנו חיים פה בארץ על ידי שלטון שהוא הוסמך גם על ידי אלוהים ומקובל על ידי אלוהים. יש ציונות שהיא לא ציונות דתית אבל כל השאר, כל שאר הזרמים שלא מקבלים את העובדה שארץ ישראל קיימת הם חרדים מאוד קיצוניים שבעצם כמו הסאטמרים שמעתם על הסאטמרים שהם בכלל הישות הציונית בשבילם הם אויב לא פחות גדול ויש להם קשרים עם הערבים, הרבה יותר מהקשרים שיש להם עם ישראלים. אבל הוא היה בעצם בן אדם, הרב, שהוא היה, הוא נחשב לאחד מהאבות של הציונות הדתית. עכשיו הפילוסופיה שלו היא פילוסופיה קבלית. הוא גם משתמש כמובן בקבלה. והוא בעצם היה רב של יפו, ו רב של יפו ואחרי מלחמת העולם הראשונה הוא הפך להיות הרב האשכנזי של ירושלים אם אתם רציתם לדעת מי היה זה שהקים את הרבנות זה הרב קוק הוא היה מהמקימים של הוא בעצם הקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל והוא היה הרב הראשי הראשון זה זה רקע קצר על הרב קוק עצמו. נקודת המבט שלו היא גם מאוד מעניינת. הרב קוק שואל, בעצם הוא טוען שמשיח בן יוסף מייצג את הפן החומרי בגאולת עם ישראל. עכשיו, בעצם משיח בן יוסף בשבילו הוא עיקרון, הוא מושג, והוא מייצג את ההיבט החומרי בגאולה של עם ישראל. הרב קוק שואל למה אנחנו צריכים לשני משיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד והרי התכליס המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם אוקיי זאת, זאת השאלה שלו עיקר תשובתו ששני המשיחים מייצגים שני כוחות חיוניים להתחדשות האומה הישראלית הכוח החומרי שמבטיח את החוסן הכלכלי והביטחוני של עם ישראל אתם שמים לב מה שאנחנו רואים פה עכשיו שיש חשיבות במחשבה היהודית לצד החומרי של uh, המצב של העם. חשיבות uh, uh, רצינית. בשביל החשיבות הזאת יש משיח בנפרד. Uh, הכוח הרוחני מבטא את סגולת עם ישראל כעם התורה. במצב האידיאלי שני כוחות אלה אמורים להיות מאוחדים בקרב מנהיג אחד ויחיד. או, oh, אתם שמים לב, עכשיו מודה שבעצם צריך להיות מנהיג אחד שמשלב גם את זה שהוא תומך בך פיזית וגם רוחנית, אוקיי? הוא אומר שככה זה צריך להיות. אלא שבעוונותינו הרבים הם נפרדו בעקבות הפרדת המלוכה בימי ירובעם. זה מאוד מעניין, אנחנו רואים פה שהוא בעצם מה שהוא אומר, שהמושג הזה של רוחניות וחומריות עד לימים של ירבעם היה אחד. מה קרה בזמן של ירבעם, אתם זוכרים? נו, מי יודע מה... נכון, נכון. אז היה בזמן לפני ירבעם שמקריבים קורבנות לאלוהים רק איפה? רק בירושלים, נכון? ואז אנחנו רואים פה שהוא טוען שבזמן הזה המשיח שהוא היה אחד, הרעיון של המשיח נפרד לשניים בזמן של ירבעם. מאז הוא אומר, יש ניגוד בין שני כוחות אלף. ניגוד המתבטא בחריפות, מתבטא בחריפות בעת החדשה עם עלייתה של תנועת הציונות החילונית. מה שהוא אומר פה דבר מאוד מעניין. הוא אומר, תשימו לב, אז אנחנו אולי יכולנו להרגיש, אבל עכשיו, העת החדשה, בזמנים שאנחנו חיים, מתי שהציונות החילונית עלתה, כאן אתם יכולים לראות את זה עובד יותר חזק. איך משיח בן דוד שונה ממשיח בן יוסף. אז תנועת הציונות החילונית לא דאגה אלא לצרכים המה, החומריים של עם ישראל, והפנתה עורף לאידיאל של תורה ומצוות. מה פה מדבר, אתם זוכרים, אתם יודעים מי זה בנימין זאב הרצל? מי זה בנימין זאב הרצל? נכון, חוזה המדינה, קוראים לזה חוזה המדינה. חוזה מדינת היהודים. <laughs> בנימין זאב הרצל הוא לא היה שומר מצוות ולא רצה שום דבר עם דת, אבל מצד שני הוא בעצם דאג לחומריות של עם ישראל. הוא דאג שהארץ תתמלא מיהודים, שהם יוכלו להשתקע פה. בנימין זאב הרצל הוא מייצג איפה את הכוח של מי? של משיח בן יוסף. זאת אומרת הרעיון של משיח בן יוסף התגלם בחיים של ובפעילות של חוזה המדינה של בנימין זאב הרצל. זה מאוד מעניין, היה מעניין לראות את הקשר, הקשר הדתי יחד עם הקשר החילוני. הפוליטי. מעניין. הפוליטי. מה? הפוליטי. לא הפוליטי, נכון. על ידי שתרם תרומה מכרעת לשובו של עם ישראל לארצו ולחוסנו החומרי, אך לא התעניין כלל בשגשוגו הרוחני, והוא עצמו היה רחוק מתורה ומצוון. ושמים לבין הוא אומר כאן. הוא אומר, במילים אחרות, אנחנו היינו צריכים את משיח בן יוסף. נכון שהוא לא דאג לעניינים רוחניים, אבל הוא דאג שעם ישראל יחזור למדינה. זה היה התפקיד של משיח בן יוסף. צעד זה חיוני וחיובי על אף עצם הדואליות המצערת של שני המשיחים. הוא, הוא קובע שיש דואליות. על סמך מה הוא קובע את זה לדעתכם? עד עכשיו על מה שהבנתם. על סמך הנסיבות. נכון? זאת אומרת על מה שקרה בעם. הוא מחליט שיש שני משיחים על סמך מה שהוא רואה בעיניים. הוא אומר יש מצב כזה, סימן שיש משיח בן יוסף. אם יש מצב כזה, סימן שיש משיח בן דוד. אם יש את שני המצבים האלה ביחד, זה אה, בעצם אה, מצב של אחרית הימים. חילי רוחני וחומרי ביחד. הצעד הראשון בלבד בתהליך המשיחי. אחרי שהוא מילא את תפקידו, מי זה מילא את תפקידו? משיח בן יוסף, מה קורה לו? על משיח בן יוסף להיעלם, כדי לאפשר את התגלותו של משיח בן דוד, שאחרי לא ייתכנו, למה לא ייתכנו? רב קוק יקר, למה אתה אומר את זה? למה אתה קובע ככה? הוא אומר, שהרי לא ייתכנו שני דברים לדור, למה? למה? לא יודע, הוא קבע את זה, שהוביל את עם ישראל לשגשוגו הרוחני. הקביעות האלה שלא ייתכנו שני גברים לדור, לא יודע למה, אבל זה קביעה שאין מאחוריה שום סמכות חוץ מדעתו האישית. אז כשאני אומר דברים כאלה, ומי שעכשיו ישמע למשל את ההקלטה הזאת שאנחנו עושים, יגיד שהבן אדם הזה שמדבר פה, הוא פשוט יצא מדעתו איך הוא מעז לצאת נגד משהו שהרב קוק אומר, או שהגאון מווילנה אומר. זאת אומרת שלהתייחס לדברים שאני אומר לכם עכשיו ברצינות, אני זקוק לסמכות שלשמחתי הרבה אני יכול להתייחס אליה בסמכות לא פחות קטנה. הסמכות הזאת היא כבר אלוהים. הסמכות הזאת היא כברו הישיר של אלוהים. ובשבילי, לי יש נטייה לקבל את הסמכות של אלוהים הרבה יותר מאשר את הסמכות של קוק, הרב קוק סליחה, או הגאון מוילנד. כאן הוא אומר שעל משיח בן יוסף להיעלם כדי לאפשר את התגלותו של משיח בן דוד. תשימו לב, במדרש אנחנו ראינו עכשיו, סליחה, אנחנו ראינו עכשיו את שני דעות של שני רבנים. אתם שמתם לב שבשני הדעות שלהם מוזכר משיח בן יוסף כמישהו שפועל בעולם הזה, אולי כרעיון, אולי כתקופה, אולי כאישיות. אוקיי, זה שמחריב, זה שמנהיג. אנחנו רואים שמשיח בן יוסף ברעיון היהודי הוא משהו שעם ישראל צריך להרגיש. צובע, פנו בתים, קיבלו עבודה, אין עליהם מיסים. העניין החומרי כאן תופס מקום גדול מאוד. בשביל העניין החומרי הזה יש משיח מיוחד. המשיח הזה נקרא משיח בן יוסף. המשיח הזה הוא גואל את עם ישראל מהצרות של העולם הזה ולכן זה גם תפס בין. אצל התלמידים של ישוע המשיח בצורה מאוד חזקה אתם זוכרים את השאלות שהם שאלו אותו בין. מתי אני אשב בצד ימין שלך? מתי אני אשב בצד שמאל שלך? מתי תגיע הגאולה לישראל? בדיוק, נכון מאוד, נכון, בדיוק, נכון מאוד, יפה מאוד, זה שמחפשים את הלחם, נכון, אתם לא באתם אחריי, אלא בגלל שאני נתתי לכם לחם, כן, הקונספט לפחות בהתנהגות של העם, לא במילים, הם לא אמרו משיח בן יוסף, אבל הם ציפו ממשיח בן דוד, הם קראו לו גם משיח בן דוד, אבל הם ציפו ממנו לקחת תפקיד של משיח בן יוסף במחשבה היהודית, כן. גם אלבל מולכיאלי, שביהודה, דודה, כן, הוא רצה כאילו אותו לראשים כדי לדחוף אותו, להציג מלחמה, כי זה מה ש... הוא לא היה מבין למה הוא לא משחק. אם אנחנו... מדברים, חוזרים רגע למדרש, כן. נו. מה את שואלת? הצורך של העם לישועה חומרית הוא לא דבר חדש. זה התחיל מתיפה, זה התחיל לפני. התחיל מחבקוק, התחיל מצורך לישועה חומרית, לישועה מאויבים, לישועה מרעב, יוסף בעצמו, יוסף, כלומר אלוהים שלח אותי שאני אסבול כדי שאתם תקבלו את הלחם, הוא אומר את זה בעצמו. זה לא משהו רישי, כן, לא מדובר פה על משיח בן יוסף במובן של זהות של מישהו שמופיע, אלא כגישה, גישה של העם. כלפי המצב שלהם, כלפי גואל. מי הוא הגואל? הגואל. הגואל הוא משיח בן יוסף כמשל למישהו שפותר את הבעיות הארציות שלך. הבנתם? אוקיי. המדרש כתוב שמשיח בן יוסף יקום לתחייה. תשימו לב איפה, מאיפה הם לוקחים את זה. יחזקאל, פרק 37, 19 24. זה, זה המקום במדרש שפה הם לוקחים בעצם את הרעיון של שני משיחים, אוקיי? זה מיחזקאל, פרק 37, 19 עד 24. דבר אליהם, פה אמר אדוני, הנה אני לוקח את עץ יוסף, אשר ביד אפרים משבטי ישראל, חבריו, ונתתי אותך עליו את עץ יהודה. ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי. אוקיי? מה הם אומרים? משיח בן דוד, משיח בן יוסף, עץ אחד. ודבר אליהם כה אמר אדוני הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל ומלך אחד יהיה לכולם למלך ולא יהיו עוד לשני גויים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד ודוד, ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם בקיצור, אומר, במילים אחרות ש Uh, משיח בן יוסף ומשיח בן uh, דוד, מה שהם קובעים, יום אחד הם יהיו אחד. זאת אומרת, אם אלוהים ישים אותם ביחד. Uh, זה יקרה מתי שמיכאל, לפי המדרש, יתקע תקיעה גדולה, יפתח את המחילות של המתים בירושלים והוא יחיה אותם. ואז מה שיקרה, איך יהיה האיחוד הזה מחדש? משיח בן דוד, שהוא מחיה את המתים, ואליהו הנביא ביחד, ילכו ביחד, לאן הם ילכו לקבר של משיח בן יוסף ויקימו אותו לתחייה, אוקיי? הם יקימו את משיח יוסף לתחייה וככה הם ילכו יחד, והם לוקחים את זה מפה, מהפסוקים האלה. לא, הם טוענים שמדובר על... אוקיי, בוא נמשיך לקרוא. יחזקאל 25 עד 28 וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי יעקב אשר ישבו שם אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם וקראתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתי והרוויתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם והיה עליהם, לאלוהים, גויים, כי אני אדוני מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם. Uh, כאן יש לנו כמה פסוקים שאתם שמים לב, כל פסוק נגמר לעולם, לעולם, לעולם. Uh, יש כאן את חזון אחרית הימים, בעצם מה שאנחנו רואים, uh, שלמרות שיהיו uh, ניגודים בעם, מי היו בעם? היו יהודה וישראל, נכון? שניים שהם מחולקים ביניהם, בעצם ה, uh, uh, מה שאלוהים אומר פה ליחזקאל, לא יהיה יותר, יהיה להם כמה מלכים. לישראל יהיה מלך אחד ביהודה יהיה מלך אחד. מיהו? דוד עבדי. נשיא עליהם לכמה זמן? לעולם. זה חזון אחרית הימים כמובן במלוא המובן של המילה. לא מדובר פה על שני משיחים, אלא שיש. על שילוב של איחוד בין העם, שהעם של אלוהים לא יהיה יותר אה, נפרד. אז מדובר על ישועה? מתי? הוא בטח, הוא אנחנו מאמינים שזה מדובר לא על ישועה. אז על, יש על, יש על, על, על זה מי? זה הנה זה, זה. זה מה כתוב פה? מה כתוב פה? דוד עבדי נשיא להם לעולם. Okay. דוד מת מזמן אחרי, לפני יחזקאל, נכון? אוקיי, אז אם uh, דוד, אנחנו לא מדברים עליו, מי הוא דוד? משיח בן דוד. אין משהו אחר. ויצא uh, חוטר מגזע ישי ונצל משורשיו יפרה. אתם זוכרים את הפסוקים האלה? מישעיהו פרק 11? נכון או לא? אנחנו מדברים פה על, uh, על uh, אחד מהצאצאים של דוד שהוא המשיח. שהוא יצא משבית יהודה, נכון? אז אנחנו מדברים עליו, שהוא יהיה נשיא, יהיה רק מלך אחד, אוקיי? יהיה עליהם, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. בקיצור, המקדש שלי יהיה בתוכם לעולמים. על זה זה מדבר. זהו, זה מה שאנחנו למדנו היום על כן. מי? אוקיי, אפשר להמציא מה שרוצים, לא, אבל... אבל ה... המשיח של דוד? לא, לא, אבל, לא, אבל... לא, אבל... לא, אבל... אבל תקשיבי, כן. אנא, ביהדות לא, לא מקובל שתבין המלך עצמו, הוא יהיה המשיח בן דוד. אוקיי? אז אין פה על מה לדבר. מה שמדובר פה, שמשיח בן דוד הוא בעצם ממלוך. קודם כל הוא מולך, הוא מולך כנע על האדמה, בבית המקדש והכל, לפי המחשבה היהודית. זה לא שהעולם החדש שהוא בורא אה, יהיה בצורה מיוחדת אה, במינה, זה יהיה אה, שלטון אה, פוליטי של המשיח בעצם בעולם, שלטון רוחני ופוליטי כמובן, לא רק רוחני ופוליטי. אבל, זה כן. אבל אה, אה, כאן אנחנו רואים בעצם אה, במחשבה היהודית שקיים אה, כרגע מושג לא רק של משיח בן דוד, אלא משיח בן יוסף. והוא אמור בסופו של דבר לשלם על כך בחיים שלו. עכשיו רגע אחד, את זה, את משיח בן יוסף הם מייחסים גם לשיעורים הקודמים שלנו, לישעיהו חמישים ושלוש. אומרים שמי שסובל שם, רגע שנייה לפני שנסיים, מי שסובל שם בעצם זה לא המשיח בן דוד, אלא המשיח בן יוסף. והוא זה שבסופו של דבר גם משלם את המחיר ומת. ומי שבעצם מנצח זה, זה המשיח בן דוד, זה לא משיח בן יוצא. אני מקווה שלקחתם משהו מהשיעור הזה, אני בטוח שכן. מי שרוצה לקבל את ההקלטה, מוזמן לקבל אותה. וזהו, שיהיה לכם שבת שלום, אם יש לכם עוד שאלות, בשמחה. מה יהיה פעם הבאה? מה יהיה פעם הבאה? טוב, טוב מה, על... מה אומרים על משיח בן דוד? אנחנו קראנו על זה. הוא בא בענן ומחיה המתים ומחיה העם רוחני. את כל העולם. כן, כן, השטח מוכן בשבילו. הוא לא בא לעולם הרוס, הוא בא לעולם מוכן שמשיח בן סידר לפני שנהרג. אוקיי, אז מה יהיה בפעם הבאה? כן, קהילה נחמדה. מה אתם רוצים כשאנחנו נדבר? על תורת הקורבנות